Розділ 8. Наступного ранку. Без теми. Доброго ранку, Лео. У мене погані новини. Мушу їхати до Південного Тіролю. Бернард потрапив до лікарні. У нього тепловий удар чи щось таке, так принаймні кажуть лікарі. Я мушу поїхати туди і забрати дітей. У мене голова тріщить. Забагато віскі. Дякую вам за чудову ніч. А ще я не знаю, що таке обман. Я знаю лише, що ви мені потрібні, Лео. Дуже потрібні. А я потрібна своїй родині. Тож мушу їхати. Завтра напишу вам. Сподіваюся, ви нормально почуваєтеся після випитого учора французького вина. Наступного дня. Тема «Все гаразд». «Лео, чому не пишете? Я просто хотіла сказати, що вже повернулася. Бернард також тут. У нього був судинний колапс, але зараз усе гаразд, і він уже на ногах. Лео, напишіть мені, будь ласка». Дві години по тому. Тема «Панові Ляйке». «Шановний пане Ляйке, мені коштувало великих зусиль, щоб вам написати». Мушу визнати, мені зараз соромно за це, і з кожним рядком незручність, що я відчуваю, лише зростатиме. Моє ім'я Бернардо Ротнер. Гадаю, представлятися мені немає потреби. Пане Ляйке, маю до вас велике прохання. Знаю, ви будете ошелешені, можливо, навіть шоковані, коли я розкрию вам його суть. Спершу я спробую викласти вам свої мотиви. Я не великий майстер красного письменства, на превеликий жаль. Проте я намагатимусь у незвичній для мене формі висловити все те, що займає мене довгі місяці і через що поступово зіпсувалося моє життя, а ще життя моєї родини та дружини. Про це я можу судити після років гармонійного існування нашого союзу. А ось і моє прохання. Пане Ляйке, Зустріньтеся з моєю дружиною. Будь ласка, зустріньтеся з нею нарешті та покладіть край цьому гвалту. Ми всі дорослі люди, я не можу вам наказувати. Я лише можу просити вас, благати, зустріньтеся з нею. Я страждаю через власну слабкість і безсилля. Ви можете собі уявити, наскільки принизливо для мене писати ці слова. А ви, пане ляйке, зараз на коні. Вам немає чим дорікнути. Так, навіть мені немає вам чим дорікнути. Абсолютно немає, на превеликий жаль. Привиду не дорікнеш. Вас не можна торкнутися, пане Ляйке. Вас не можна відчути. Ви нереальний. Ви усього лише фантазія моєї дружини. Ілюзія нескінченного щастя, відірвана від життя солодка знемога. Утопія кохання створена з літер. Я безсилий проти вас. Можу лише чекати і сподіватися, що доля змилується та зробить із вас нарешті чоловіка із плоті та крові, з вадами і чеснотами, із слабкими місцями. Лише коли моя дружина зможе побачити вас, як бачить мене, вразливе, недосконале творіння, людину з недоліками, коли ви зустрінетеся з нею віч на віч, зникне ваша перевага. Лише тоді у мене з'явиться реальний шанс боротися за Емму. Лео, не змушуйте мене гортати сімейний альбом. Так якось написала вам моя дружина. Попри її бажання, я мушу це зробити. Коли ми познайомилися, Еммі було 23 роки. Я був її викладачем музики в музичній академії на 14 років старше однеї, одружений батько двох чудових діток. Автомобільна катастрофа перетворила мою родину на купу уламків, Молодший хлопчик отримав значну психологічну травму. Старша дівчинка, серйозні фізичні пошкодження. У мене тривалі проблеми зі здоров'ям через травми. А мати дітей, моя дружина Йоанна, загинула. Якби не піаніно, я б зламався. Але музика – то саме життя, і поки вона звучить, ніщо не вмирає навіки. Коли музикант грає, то живе з погадами так, наче ці події відбуваються із ним зараз. Саме це підняло мій дух. А ще були мої учні та учениці. Я відволікся, займався ними, мав стимули, сенс жити. Потім у моєму житті з'явилася Емма. Ця жвава, енергійна, смілива, вродлива молода жінка почала розбирати завали родинних уламків, не обіцяючи і не чекаючи нічого. Такі незвичайні люди з'являються у цьому світі, щоб боротися з тугою. Таких людей насправді мало. Я не знаю, чим я заслужив таку милість, але вона миттєво опинилася поруч. Дітям вона одразу сподобалась, а я закохався в неї, як юнак. А вона? Ви, пане Ляйке, звісно ж, запитаєте себе, а Емма? Чи покохала вона так само, ця 23-річна студентка, майже 40-річного героя сумного образу, якого тоді тримали лише клавіші й тони? На це питання я не можу відповісти, ні вам, ні собі. Чи було це лише зачудуванням моєю музикою? Тоді я мав успіх, був відомим піаністом. Чи було це жалем, співчуттям? Бажанням допомогти, даром бути поруч у найважчу хвилину? Наскільки сильно я нагадував їй батька, якого вона втратила дуже рано? Наскільки вона полюбила гарненьку Фіону та малого Йонаса? Чи то була лише моя власна іфорія, що знайшла віддзеркалення в її серці? Наскільки вона покохала в мені моє шалене до неї кохання, а не мене самого? Наскільки їй була приємна певність, що я не зраджу її з іншою жінкою, насолода моєю відданістю, сумнівів в якій не мала? Повірте мені, пане Ляйке, я ніколи не наважився б наблизитися до неї, якби й не відчув, що вона теж має до мене сильні почуття». Поза сумнівом, вона хотіла бути зі мною та дітьми, хотіла стати і стала важливою, потрібною частиною, серцем нашого світу. Два роки потому ми побралися. Відтоді минуло вісім років. Пробачте, я зіпсував вашу гру в хованки, відкрив одну з тисячі таємниць, Еммі, яку ви знаєте, 34 роки. Щодня я знову і знову дивувався, коли бачив цю життєрадісну молоду красу поруч. Не минало й дня, щоб я не чекав і з острахом, що це станеться, що з'явиться молодший, один з її численних прихильників. А тоді Емма мені скаже, Бернарде, я закохалася в іншого. Що тепер буде з нами? Такого не сталося, зате відбулося дещо набагато гірше. З'явилися ви, пане Ляйке, тихий зовнішній світ». Ілюзія кохання, почуття, що невпинно наростають, туга, невгамовна пристрасть. І все це спрямовується на єдину начебто реальну мету, найвищу мету. Зустріч зустріший, що постійно відкладається і ніколи не відбудеться, оскільки вона підірве розміреність земного щастя, довершене задоволення без кінцевої точки, без терміну давності, яке можна прожити лише у власній голові. Перед цим я безсилий. Пане Ляйке, відтоді, як ви з'явилися, Ему не впізнати. Вона зробилася неуважна, віддалилася від мене. Годинами сидить у своїй кімнаті і дивиться на комп'ютер «Космос власних мрій». Вона живе у своєму зовнішньому світі. Вона живе там з вами. Коли вона посміхається, то я знаю, що ця посмішка звернена не до мене. Їй складно приховати свою відсутність від дітей. Я помітив, як вона мучиться, коли змушена хоч трохи довше посидіти біля мене. Ви уявляєте, як це боляче? Я намагався пережити цей період толерантно, терпляче. Емма не повинна була почуватися зі мною, наче замкнена у клітці. Між нами ніколи не було ревнощів. Аж ось раптом я усвідомив, що не знаю, що робити. Видавалося, що немає нічого і нікого, жодного реального чоловіка, жодної проблеми, жодного чужорідного тіла, аж поки я не знайшов причину такої поведінки Емми. Мені хотілося провалитися крізь землю від сорому, що я дійшов до того, що коперсявся в речах у кімнаті Емми. В одній з потаємних шухляд я знайшов теку, досить товсту, вщердь заповнену якимись паперами. Її електронне листування з якимось Лео Ляйке, дбайливо роздрукована сторінка за сторінкою, повідомлення за повідомленням. Коли я копіював ці листи, у мене тремтіли руки. А потім вони з тиждень лежали, і я нічого не читав. У нас була жахлива відпустка в Португалії. Син захворів, донька закохалася в якогось серфінгіста. Ми з дружиною мовчали два тижні. Але кожен намагався показати іншому, що все гаразд, що все як завжди, як має бути, як ми звикли. Після цього я не міг терпіти більше. Я взяв теку з собою вгори і у нападі самокатування прочитав усе листування за одну ніч. Від дня смерті моєї дружини я не переживав більших душевних страждань, можете бути певні. Дочитавши оту писанину, я більше не зміг піднятися з ліжка. Донька викликала швидку. Мене забрали до лікарні, звідки мене позавчора забрала дружина. Тепер ви знаєте всю історію, від початку до кінця. Пане Ляйке, зустріньтеся з Еммою, прошу. Тепер я підходжу в притул до жахливої кульмінації свого самоприниження. Так, зустріньтеся з нею, проведіть з нею ніч, покохайтеся. Я знаю, що ви цього хочете. Я вам дозволяю. Я даю вам дозвільний лист. Позбавляю докорів сумління і не вважатиму це обманом. Я відчуваю, що Емма шукає не лише душевної, а й тілесної близькості з вами. Вона хоче знати. Вона потребує і жадає вас. На жаль, я не можу їй дати бажане, нових відчуттів, різноманітності, що їх вона шукає. Так багато чоловіків закохувались і впадали за Еммою, але я ніколи не помічав, щоб вона до когось із них мала сексуальне бажання. А потім я прочитав листи, що вона адресує вам, і раптом усвідомив, наскільки сильним може бути її бажання, коли його збуджує правильний чоловік. Ви, пане Ляйке, її обранець. І я побажав би, покохайтеся з нею. Один раз. Тут я обираю великі літери, як це робить моя дружина. Один раз. Один єдиний раз. Нехай це стане метою вашої пристрасті, створеної з електронних листів. Нехай це буде кінцем. Покладіть край вашому листуванню. Дістаньтеся кульмінації. Неземний недосяжний Лео Ляйке, віддайте мені мою дружину». Відпустіть її, поверніть її назад на землю, дозвольте нашій родині існувати далі, не робіть це лише як люб'язність мені, не робіть цього заради дітей, зробіть це заради самої Емми і лише для неї. Дуже вас прошу. На цьому я завершую свій болісний для нас обох крик про допомогу, моє страшне прохання про помилування. І ще одне, останнє прохання, пане Ляйке. «Не відкривайте мою таємницю. Залишіть мене за межами вашої історії. Я не виправдав довіри Емми, я її обманув. Я прочитав її приватне інтимне листування, і я вже за це заплатив. Я не зможу дивитися їй у вічі, якщо вона дізнається про моє шпигунство. Вона не зможе дивитися мені у вічі, якщо дізнається, що я читав ваше листування». Вона зненавидить себе і мене. Пане Ляйке, позбавте нас цього. Замовчіть про цей лист. Дуже вас прошу. А тепер я відсилаю найжахливіший лист з усіх, що мені доводилося писати. З повагою, Бернард Ротнер. Чотири години по тому. Шановний пане Ротнер, я отримав вашого листа. Я й не знаю, що сказати. Я навіть не знаю, чи я маю щось сказати. Ви мене ошелешили. Ви принизили не лише себе, а й присоромили нас усіх трьох. Я мушу все обміркувати. Я на деякий час пригальмую. Обіцяти вам не можу нічого абсолютно нічого. З повагою Лео Ляйки. Наступного дня Тема Лео. «Лео, де ви? Я постійно слухаю ваш голос. І все одні й ті ж слова. Оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв?» «Тепер я точно знаю, як він розмовляє о той тип. Проте вже кілька днів він зі мною не розмовляє. Лео, ви тієї ночі надто багато французького вина випили? Пригадуйте, як запрошували мене на Гохляйтнерштрассе 1715. Лише відчути запах, писали ви». Ви й не здогадуєтеся, наскільки близькою я була до того, щоб приїхати. Мої думки з вами цілодобово. Чому ви не пишете мені починати хвилюватися? Наступного дня. Тема Лео? Лео, що сталося? Напишіть мені, прошу, ваша Еммі. Півтори години по тому. Тема панові Ротнеру. «Шановний пане Ротнер, хочу запропонувати вам угоду. Ви маєте мені дещо пообіцяти, а я своєю чергою також дотримаюся обіцянки. Отож, я обіцяю вам, що жодним словом не обмовлюся вашій дружині про ваш лист і обшук у кімнаті, а ви маєте пообіцяти, що більше ніколи не прочитаєте жодного листа з нашого з нею листування. Я вірю, що ви, давши обіцянку, її дотримаєтеся». І ви можете так само довіритися мені, що я не збрешу і слова дотримаю. Якщо згодні, то не пишіть «так». В іншому разі, я нальлю цього гіркого вина, яке насправді мусили випити ви, і яке ви так люб'язно передали мені, вашій дружині. З повагою, Лео Ляйке. Дві години по тому. Так, пане Ляйке, я вам обіцяю. Я не читатиму жодного листа електронною поштою, що не адресується безпосередньо мені. Я і так забагато прочитав забороненого. Дозвольте ще запитання. Ви зустрінетеся з моєю дружиною? Десять хвилин по тому. Пане Ротнер, цього я вам сказати не можу. А якби міг, то не робив би цього. На мою думку, ваш лист до мене – величезна помилка, симптом серйозних і, ймовірно, багатолітніх проблем у вашому шлюбі. Ви звернулися не за адресою. Усе, що ви розповіли мені, ви мали розповісти своїй дружині набагато раніше, на самому початку. Я настійно вам раджу. Зробіть це. Не втрачайте можливість врятувати ваш шлюб. Окрім того, я прошу вас більше мені не писати. Гадаю, ви сказали вже все, що вважали необхідним, і навіть цього забагато. З повагою, Лео Ляйке. 15 хвилин по тому. Привіт, Еммі. Я щойно повернувся з відрядження в Кельні. Перепрошую, але там було стільки важливих справ, що я не мав вільної хвилинки вам написати. Сподіваюся, у вашій родині всі живі і здорові. Зараз хочу скористатися гарною погодою і поїхати на кілька днів трохи відпочити десь на півдні, де мене ніхто не дістане. Зараз мені потрібне саме це, поза відчуваю цілковите виснаження. Коли повернуся, то напишу вам. Бажаю вам приємних літніх днів і менше вивихнутих ручок ваших дітей. Щиро ваш Лео. П'ять хвилин по тому. Як її звати? Десять хвилин по тому. Кого? Чотири хвилини по тому. Лео, не ставте під сумнів, мій розум та лео проникливість. Коли ви тут розпатякуєте про важливі справи у відрядженні та бажання скористатися гарною погодою, розповідаєте про виснаження, оголошуєте про свою недосяжність, а мені погрожуєте побажаннями приємних літніх днів, то, на думку мені спадає лише одне у вас інше. Як її звати? Хоч не Марлен? Вісім хвилин потому. Ні Емі, ви помиляєтеся. Немає Марлен і взагалі нікого немає. Мені потрібно трохи пригальмувати. Трохи відпочити. Минулі тижні й місяці були виснажливими. Мені потрібен відпочинок. Хвилину потому. Відпочинок від мене? П'ять хвилин по тому. Відпочинок від мене. Я напишу за кілька днів, обіцяю. Три дні по тому. Тема «Мені бракує Лео». Привіт, Лео, це я. Знаю, що ви не вдома, ви відпочиваєте від себе. Як це робиться? Мені цього теж хотілося б. Мені зараз терміново потрібен відпочинок від самої себе. Проте замість цього я займаюся собою та знущаюся над собою. Лео, я маю вам дещо розповісти». Насправді, я не маю цього робити, і взагалі недобре, що я це роблю, але не робити також не можу. Лео, я раптом відчула себе вкрай нещасною. А знаєте чому? Ви радше не хочете цього знати, але нічого не вдієте, на жаль. Я нещасна без вас. Щоб бути щасливою, мені потрібні листи від Лео. Для повного щастя мені бракує листів від Лео. На моє нещастя, щоб бути щасливою, я маю отримувати листи від Лео. Відтоді, як я почула ваш голос, мені бракує вас утричі більше. Вчорашній вечір та кілька годин вночі я провела з Мією. То була перша приємна зустріч із нею за багато років. Знаєте чому? Знаю, це паскудство, але мусите вислухати. Зустріч була приємною, бо я була нещасною. Мія каже, що я такою була завжди, але призналася у цьому собі та їй лише зараз. За це вона мені вдячна. Сумно, адже так. Я вважаю, що я певним чином письмово, тобто, закохалася у вас. Вона каже, що я не можу без вас жити або принаймні бути щасливою. Вона каже, що може це навіть зрозуміти. Хіба це не жахливо? «Лео, але ж я кохаю свого чоловіка. щиро кохаю. Я сама обрала його, його самого та його дітей, його та наших дітей». Я хотіла саме цю родину, а яку іншу до сьогодні. Були й деякі трагічні обставини, про які я вам іншого разу розповім. Ви помітили, я цілком добровільно розповідаю про свою родину. Бернард ніколи мене не розчаровував і не розчарує. Ніколи, ніколи, ніколи. Він дає мені цілковиту свободу, виконує будь-які забаганки. Він дуже освічений, некорисливий, спокійний і приємний чоловік. Звісно, з часом нас обох поглинула рутина. Життя плине, бракує сюрпризів і несподіванок. Ми знаємо одне одного, як свої п'ять пальців, і між нами немає таємниць. «Можливо, тобі якраз і бракує таємниці? Можливо, ти і закохалася в цю нову таємницю?» – сказала Мія. «Що ж мені робити?» – питаю я. «Я не можу зробити з Бернарда нову для себе таємницю». «Лео, що скажете?» «Можу я зробити з Бернарда нову таємницю? Можна з восьми років шлюбу зробити нову таємницю?» «Лео, Лео, Лео, мені раптом зробилося так важко, так тоскно. Мені нічого не хочеться. Мені бракує радості. Мені бракує одного єдиного. Мого Лео. Я не знаю, що тепер буде. Я не хочу знати, що тепер буде. Мені однаково. Головне, щоб ви знову мені писали». Завершуйте худчіш відпочинок від самого себе. Повертайтеся до мене. Я хочу знову пити з вами вино. Я хочу, щоб ви знову бажали мене цілувати. Німецькою так можна сказати? Мені не потрібні справжні поцілунки. Мені потрібен той, хто в деяких ситуаціях неодмінно захоче мене цілувати. Захоче настільки, що йому не залишатиметься нічого іншого, як мені про це написати. Мені потрібен Лео». Я видаюся собі такою самотньою із пляшкою віскі. Я вже так багато того віскі випила. Ви помітили, адже так. Яким було б з вами моє життя, моє буття? Скільки часу вам хотілося б мене неодмінно цілувати? Тижні? Місяці? Роки? Досконно? Я знаю, що не маю так думати. Я щаслива у шлюбі, проте відчуваю себе такою нещасною. Це протиріччя, здається мені. Протиріччя – це ви, Лео. Дякую, що вислухали. Я вип'ю ще трохи віскі. Добра ніч, Лео. Мені вас так бракує. Я цілувала б вас на осліп. Так, я цілувала б вас на осліп. Просто зараз. Два дні по тому. Тема жодного слова. На вулиці 30 градусів і жодного слова від того, хто відпочиває від себе. Я знаю, що мій позавчорашній лист був на межі вашого больового порогу. Я вас замучила. Лео, повірте, то був віскі. Віскі та я. І те, що сховане в моїй душі. Віскі витягло це назовні. Тужу за вами, Еммі. Наступного дня без теми. Дме північний вітер, я кручуся, верчуся в ліжку. Лише одна єдина буква від вас, і я одразу заснула б. ніч, мій любий відпочивальнику від самого себе. Два дні по тому. Тема «Мій останній лист». Це мій останній лист без відповіді. Лео, те, що ви робите, дуже жорстоко. Припиніть, будь ласка, мені дуже-дуже боляче. Робіть що завгодно, але не мовчіть. Наступного дня. Тема – відповідь. Люба Емі, щоб ухвалити рішення, що змінить моє життя, мені знадобилося усього якихось кілька годин. А щоб вам про нього повідомити – дев'ять днів. Емі, за кілька тижнів я переїжджаю до Бостона, принаймні на два роки. Я керуватиму там проєктною групою в університеті. Робота дуже достойна, з погляду як наукового розвитку, так і фінансового зиску. Моя нинішня життєва ситуація дозволяє мені бути таким спонтанним. Тут залишаться не так уже й багато речей. Так уже склалося в нашій родині, що ми з часом змінюємо континент. Мені бракуватиме кількох вірних друзів, моєї молодшої сестри Адрієни, а ще мені бракуватиме вас, Емі. Так, вас мені бракуватиме найдужче. Я ухвалив іще одне рішення. Воно настільки складне, що в мене тремтять пальці, коли усвідомлюю, що маю його вам повідомити просто зараз. Я припиняю наше віртуальне спілкування. Емі, я повинен забути вас. Ви не можете бути моєю першою і останньою думкою щодня до кінця мого життя. Це ненормально. Ви у шлюбі. У вас є родина. Ви маєте завдання, власні виклики й обов'язки. Ви належите тому світу, в якому щасливі, що не раз дали мені чітко зрозуміти. Складна суміш туги та візки може перетворитися на картину нещастя, як у вашому останньому листі. Але вона зникне, що й новий прокинетеся вранці. Я певен, що ваш чоловік кохає вас, як може кохати чоловік свою дружину після багатьох років спільного життя. Те, чого бракує вам, – це маленька пригода поза шлюбом, трохи косметики на рутину, що втратила смак. На цьому ґрунтувалися наші стосунки, усе наше листування. Гадаю, воно створило більше сум'яття, ніж це вам зараз потрібно. А тепер про мене. Еммі, мені 36 років. Що ж тепер ви дізналися про це? Я не маю наміру йти по життю з жінкою, яка може бути зі мною лише в електронній скринці. Бостон подарує мені можливість почати все з початку. Я знову зможу познайомитися з жінкою старим дідівським способом. Спершу я її побачу, потім почую її голос, тоді відчую її запах, а потім, можливо, поцілую. А потім колись, можливо, напишу їй листа. Зворотний шлях, що ми його з вами пройшли, був і є надзвичайно хвилюючим, але він веде в нікуди. Я мушу знищити блокаду у своїй голові. Довгі місяці в кожній вродливій жінці, що зустрічалася мені на шляху, я бачив Еммі. Одначе жодна з них не могла з вами зрівнятися, не могла з вами конкурувати. Справжню я тримав подалі від людського ока. Вона була ізольована, прихована, існувала лише для мене, у моєму комп'ютері. Там вона забирала мене з роботи. Там чекала на мене після або замість сніданку. Там вона бажала мені солодких снів після довгого спільного вечора. Часто зуставалася до ранку зі мною у моїй кімнаті, у моєму ліжку. Таємно ховалася під ковдрою зі мною. Проте завжди вона залишалася для мене недосяжною. Неприступною. Ваш образ такий ніжний, такий крихкий, що не витримав би мого реального погляду і одразу розірвався б і розбився. Ця штучно створена Еммі видавалася такою філігранною, що розсипалася б, якби я її хоч раз торкнувся насправді. Вона була не більше як повітря між клавішами, якими я її щодня писав. Раз подути, і вона зникла. Так, Еммі. Я так і зроблю. Я закрию поштову скриньку, подую на клавіатуру, опущу екран ноутбука. Я прощаюся з вами. Ваш Лео. Наступного дня. Тема «Це прощання?» Це був ваш останній лист? Не вірю. Привіт, Лео. Я не чекаю гумористичних виступів, коли ви збираєтеся з думками – та що означає цей гіркий, трагічний фарс? Що за прощання? Яким я маю уявити ваше обличчя, коли ви так мелодраматично дуєте на клавіатуру? Раз, останнім часом я себе не надто стримувала. Я почала надто багато розповідати. Мій характер, зазвичай, легкий і невимушений, був часом наче мішок з цементом. Так я носила з собою цю величезну пачку наших електронних листів – «Я трохи закохалася в містера Аноніма, все вірно. Ми не могли позбавитися від думок одне про одне, але ми одне одному нічого не винні. Навіщо через це творити нову історію Тристана та Ізольди? Переїжджаєте до Бостона? То прошу. Припиняєте наше віртуальне спілкування? То прошу. Але ж не робіть отак. Це і письмово, і емоційно нижче вашого рівня, нижче моєї гідності, мій любий друже». Дуне він на клавіші. «Лео, агов, це що за несмак? Тепер я повинна замислитись, оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв?» «Будь ласка, скажіть, що це не останній ваш лист до мене. Я хочу на прощання чогось позитивного, чогось дивовижного і чарівного, повноцінного завершення. Ну, скажіть, до прикладу, на завершення я пропоную, щоб ми зустрілися?» Це, принаймні, було б кумедним кінцем. Тепер піду ревіти, якщо ваша ласка. П'ять годин потому. Люба, Еммі, на завершення я пропоную, щоб ми зустрілися. П'ять хвилин потому. Ви ж це не серйозно? Хвилину потому. Серйозно. Над цим я не жартував би, Еммі. Дві хвилини потому. «Як це розуміти, Лео? Що за зміни настрою? Я підкинула вам дотепну фразу? Мої слова зробили з мелодраматиста-реаліста-сатирика?» Три хвилини по тому. «Ні, Еммі, це ніяка не зміна настрою, а ретельно обдумане рішення. Просто ви мене випередили. Отож, повторюю. Еммі, я хочу завершити наше листування зустрічу. Це буде єдина зустріч перед тим, як я переїду до Бостона». 50 секунд по тому. Єдина зустріч? І чого ви від неї чекаєте? Три хвилини по тому. Усвідомлення, полегшення, розслаблення, ясності, дружби, розв'язування тут описаної, але невимовно складної головоломки в особистості, звільнення від блокади, приємного відчуття, найкращого засобу проти північного вітру. Достойного завершення хвилюючої та цікавої фази життя. Простої відповіді на тисячу складних, досі відкритих запитань. Або, як ви вже самі сказали, це принаймні було б кумедним кінцем. П'ять хвилин по тому. Може статися, що кумедного нічого не буде? Сорок п'ять секунд по тому. Це залежить від нас у Бог. Дві хвилини по тому. Від нас у Бог? Лео, ви поки що сам один. Я поки не сказала так цій last-minute зустрічі, і, щиро кажучи, поки від цього рішення далека. Хотілося б більше дізнатися про цю зустріч під кодовою назвою «The first date must be the last date». Де ви хочете зі мною зустрітися? 55 секунд по тому. Де забажаєте, Еммі? 45 секунд по тому. І що робитимемо? 40 секунд по тому. Що забажаємо? 35 секунд по тому. А чого ми забажаємо? 30 секунд по тому. Побачимо. Три хвилини по тому. Гадаю, я краще отримуватиму листи з Бостона. Тоді не треба дивитися, чого кожен з нас бажає. Принаймні, я знаю, чого бажаю. Листів з Бостона. Хвилину по тому. Емі. Я не писатиму з Бостона листів. Я хочу все припинити, чесно. Я переконаний, що так краще буде нам обом. 50 секунд по тому. І скільки ви плануєте мені ще писати? Дві хвилини по тому. До нашої з вами зустрічі. Якщо ви, звісно, не скажете, що точно не хочете зі мною зустрітись, тоді це буде таким собі останнім словом. Хвилину по тому. Ви мене шантажуєте, майстра Лео. До того ж, ви формулюєте думки досить грубо. Прочитайте останній лист. Не думаю, що хочу зустрічатися з типом, який так розмовляє. Добраніч. Наступного ранку? Без теми. Доброго ранку, Лео. Я точно не зустрінуся з вами в кафе Гюбер. Годину потому. Не конче зустрічатися там? Але чому ні? Хвилину по тому, бо там зустрічаються колеги або випадкові знайомі. Дві хвилини по тому. Випадковішого знайомства, ніж наше, годі й уявити. П'ятдесят секунд Потому. тому. Оце позиція, з якою ви наше спілкування вели і хочете завершити. Тоді давайте відмовимося від нашої випадково-туманної зустрічі. Наступного дня. Без теми. «Лео, що з вами? Чому ваші листи зробилися такими грубими і деструктивними? Чому ви так критикуєте нашу історію? Ви навмисно намагаєтеся бути байдужим і злим? Хочете, щоб наше розставання було ще приємнішим?» Дві з половиною години по тому. «Мені шкода, Еммі. Я сам відчайдушно намагаюся викинути з голови нашу історію. Я вам пояснив, чому для мене це так важливо». Знаю, що мої листи після Бостону звучать черствими. Я не хочу так писати, але змушую себе. У свої листи я більше не хочу вкладати почуття до нашої історії. Я не хочу будувати те, чому дозволяю розвалитися. Проте я насправді хочу з вами зустрітися. Я певен, що це виявиться корисним для нас обох. Дві хвилини по тому. А якщо нам після цієї зустрічі захочеться зустрітися, ще? Чотири хвилини по тому. Для себе я таку можливість виключаю, тобто я її вже виключив. Я хочу зустрітися з вами один єдиний раз, щоб достойно завершити нашу історію перед тим, як вирушу до Америки. П'ятнадцять хвилин по тому. Що ви маєте на увазі під «достойно завершити»? Себто що ви хочете, щоб я думала про вас після зустрічі? Перше. Приємний, але й на крихту не такий цікавий, як в листах. Тепер я можу його з чистим сумлінням і приємним відчуттям назавжди викреслити зі свого життя. Друге. І ось із цим занудою я цілий рік спілкувалася? Третє. Ідеальний чоловік для інтрижки. Прикро, що він тепер з іншою крутитиме по той бік океану. Четверте. Оце так чоловік, а в ліжку який палкий. Тож місяці листування пройшли недарма. Тепер можна зосередитися на приготуванні під вечірку для малого Йонаса. П'яте. О Боже, так ось який він. Заради нього я могла б покинути Бернарда і родину. На жаль, він покидає мене та їде в Америку, украй звідки листів не пишуть. Та я натхненно чекатиму на нього. Щодня ми з дітьми запалюватимемо на його честь свічку і молитимемося за нього, аж допоки він не повернеться у всій своїй красі та величі. Три хвилини по тому. Емі, мені бракуватиме вашого сарказму. Дві хвилини по тому. Лео, можете трохи взяти з собою до Бостона. У мене його ще достатньо. Отже, ким з перелічених чоловіків ви будете під час нашого офіційного розставання? П'ять хвилин по тому. Ніким із них я не буду. Я буду тим, ким є. І ви побачите мене таким, яким я є. Або принаймні таким, яким, на вашу думку, я є. Або таким, яким ви хотіли б мене уявляти. Хвилину потому. Я захочу зустрітися з вами ще. 45 секунд по тому. Ні. 35 секунд по тому. Чому? 50 секунд по тому. Бо не матимете такої можливості. Хвилину потому. Можливість є завжди. 45 секунд по тому. Ні. Така можливість виключена. 55 секунд потому. А опісля після іноді бачиш можливість, яка вважалася неможливою. І часто та можливість не найгірша. Дві хвилини потому. Мені і прикроє, мені, але можливості, що ви захочете ще зі мною зустрітися, не буде ніколи. Ви побачите. Хвилину тому. А чому я, власне, маю хотіти це бачити? Якщо я знаю, що після нашої першої зустрічі я більше не захочу вас бачити, то навіщо мені з вами взагалі зустрічатися? Дві хвилини по тому. Тема – панові Ляйке. Шановний пане Ляйке, нам зараз невимовно важко. Якщо це не припиниться, наш шлюб розпадеться. Не можу уявити, що ви цього хочете. Зустріньтеся з моєю дружиною та припиніть їй писати. Дуже вас прошу. Присягаюся, я їй гадки не маю, про що ви одне одному пишете і знати не хочу. Я лише хочу, щоб це нарешті припинилося. З повагою Бернард Ротнер. Три хвилини по тому. Емі, ви маєте самі знати, навіщо зі мною зустрічатися, якщо ви цього ще хочете. Сказати можу єдине. Я хочу з вами зустрітися. Я вже докладно пояснив, чому я цього хочу. Приємного вечора. Щиро, ваш Лео. Хвилину по тому. Лео – крижане серце ляйке. Оце той тип, який весь цей час зі мною розмовляв? Як сумно!